Salutări BEDEFILI și BEDEFILLE! Nu ne-am auzit de mult! Bine ați revenit la O Cană de Bedea, emisiunea unde stăm de vorbă cu autori de benzi desenate despre operele lor preferate. Eu sunt gazda voastră, Alin Răuțoiu, iar de această dată, alături de mine se află Ioana Șopov. Activitatea ei în Bede, timidă ca volum, însă altfel încurajatoare, poate fi văzută răsfirat prin decât o revistă numărul 24 sau un semijurnalul ilustrat publicat pe pagina personală de Facebook. Cu ea vom vorbi despre două seriale de bande desenată, senată, Monstres și Beach Planet. Două bands de gen și de gen. Adică folosesc tropii dark fantasy, respectiv sci-fi, pentru a chestiona probleme de gen din lumea reală. Amândouă au abordări foarte diferite, atât din punctul asta de vedere, cât și în felul în care folosesc banda de senată ca limbaj. Vom vedea care are mai un succes. Înainte să începem, mai am un mic anunț de făcut, anume că am început să public podcast-ul și pe YouTube, alături de clipuri scurte de analiză în engleză, în care nu-i plagiți deloc pe Hass pe toni. Sunt citite de luce, așa că nu vă faceți grijă, se înțelege perfect, au intonație, e gen, e uman. Voi pune linkul pentru canal, dar îl puteți găsi căutând după la o cană de bădea pe YouTube. Mă gândesc că vă puteți abona mai ușor acolo. Plus că vor fi imaginile suprapuse peste ce se discută pentru a putea fi urmărite mai ușor de cei care nu sunt familiar cu benzile discutate. Acestea fiind spuse, ascultare plăcută. Salutări, bine ați venit la un nou episod din La O Cană de Pădea Alături de mine, de data asta, este Ioana Șopov sau Șopov? Șopov Șopov, <laughs> da, da am, am o problemă cu, cu pronunțile e liniștit, toată lumea o Lu așa la început Lucea tot, tot râde de mine că eu zic felie în loc de felie Păi, nu așa se zice? Felie? <laughs> nu știu, apare nu Serios? <laughs> Și că da de ce am trăit o minciună toată viața. <laughs> ok, nu știam asta. Da, uh, în orice caz. shop -o se pronunță sigur așa. Asta pot să garantez. Perfect. Și vorbim despre uh, monstres și Beach Planet sau numai uh, mai Și Beach Planet. Yay! Că am apucat să mă uit un pic peste ea, că nu știam. Am propus și Beach Planet că mi se pare că merg cât de cât bine împreună, că se contrastează din anumite puncte de vedere și probabil că o să vedem după ce povestim un pic despre ce vorba în fiecare. Da, da, da, da. Vrei tu să zici despre ce vorba în Că tu ai propus-o? Uh, da, în mare. Sper să îmi meresc toate punctele esențiale așa ale poveștii. Ce, hai să zic așa, ce m-a atras pe mine foarte mult la Monstress uh, prima dată când am auzit de seria asta a fost un cadru pe care l-am găsit foarte random pe Tumblr a luat dintr-un spread cu uh, două personaje uh, gagici care stau pe uh, marginea unei stânci sau pe un fel de margine de prăpastie și uh, în depărtare se vede cerul așa l-a pus super frumos desenat și randat cu un monstru imens cu super mulți ochi uh, foarte intricat ca design și foarte foarte migalos așa desenat Uh, și mi s-a părut, în primul rând, un cadru foarte mișto și uh, ca imagine și pe lângă chestia asta m-a intrigat cumva uh, prezența elementului ăsta fantastic în toată povestea. Și după aia am făcut niște research să văd exact care este faza cu monstres. Uh, în, în principiu și personajele care apar în cadru, în cadru pe care l-am găsit eu și care m-a determinat să stau să caut, să văd despre ce e vorba, m-a super intrigat. Uh, unul din ele este personajul principal uh, Maica Hafulf. Uh, ea e ceea ce în universul comicului monstru Se numește un Arcanic Arcanics sunt basically Un fel de um, hibrizi Între ancients și humans Adică deci tot setting-ul e foarte uh, fantasy așa. Um, Și spre deosebire de chestiile high fantasy așa, gen Lord of the Rings, ce mi-a plăcut foarte mult e că mie mi se pare că se apropie foarte mult ca tematică de dark fantasy, adică ceva gen cum e seria Witcher, de exemplu um, sunt toate elementele astea de fantasy, sunt uh, conflicte între oameni și ancients care sunt ființe supranaturale nemuritoare care iau forme de cel mai multe ori animale, sunt arcanics care sunt hibrizi între oameni și acești ancients um, Arcanics produc um, În oasele lor Pentru că sunt ființe supranaturale Produc o substanță care se numește Lilium Și care alimentează magia um, În tabura oamenilor Există o sectă Cumea, care sunt vrăjitoare Care Se folosesc de substanța asta Ca să-și amplifice Puterile și să Um, în principiu să obțină you know, putere infinită Și să-i domine pe toți ce dorește toată lumea Din universurile de genul ăsta Și să se vindece Are puterii vindecătoare E un soi de spice Ca în Dune Exact da, da, da. Um, <coughs> Și bineînțeles că toată dorința asta De uh, cât mai mult Lilium Produce tot felul de conflicte Între toate astea Între toate Grupările astea și mi se pare foarte interesant la Monsanto, că e adică faptul că pentru mine e foarte greu de rezumat efectiv premisa, îmi dă cumva, îți explică cam cât de complex e tot universul ăsta și cât de în detaliu au intrat in the world building autoarea și cu ilustratoarea cu care a lucrat. Că mi se pare. Să nu tachida, Da, și influențele astea foarte diverse cumva din uh, mitologia monstrescă dacă stai să te uiți la personaje și la rasele lor cumva adică de exemplu pe lângă ancients, uh, arcanics și humans există necomanceri care sunt practic niște pisici și cu mai multe cozi, adică cozi multiple și mi se pare foarte amuzant că practic e și denumirea în sine e un wordplay word între uh, neco care înseamnă pisică, parcă? Sau nu? Acum am prins? Da, uh, necromancerii nu erau o castă din rasa pisicilor? Că erau necromancerii și poeții. Da, da, da, da. Sunt, nu sunt necromanceri, sunt necomancers. <gângăt> cum i asta mi s-a părut foarte amuzant, că practic s-au au luat uh, cuvântul japonez neco și... Practic sunt pisici necomanceri care uh, manipulează da, sufletele morților și așa mai departe. Dar mi s-a părut foarte interesant și faptul că au multiple cozi mi-a adus aminte de uh, tot un mit japonez, Nine Tales, cu vulpea cu nouă cozi și toată împletitura asta de dark fantasy cu mitologie japoneză, cu tot felul de elemente luate din tot felul de, de lumi. Dar care au sens cumva. Trig japoneză, e sud-est asiatică, că se elemente și din cea chineză și... Da, da, da. Da, probabil, nu știu, pe mine la asta m-a dus cu gândul prima dată. Da, adică așa ca, ca trop și ca influențe eu sunt multe care, nu știu, că nu cunosc foarte multă mitologie japoneză, dar am citit multă manga și le recunosc din manga, dar... Marjorie Liu și Sana Takeda sunt, la origini sunt chineze. Sau, mă rog, bunica lui Marjorie Liu a venit din China. Era ceva de genul ăsta, am citit într-un interviu. Ah, ok. Da, deci probabil că sunt câteva elemente comune oricum în ambele, în ambele zone. Da, asta cu, cu Dark Fantasy mai, mai are o caracteristică că și Witcher și Game of Thrones și cumva... Mă rog, nu spun să ai o reacție la Lord of the Rings, dar să o reacție la ce a devenit high fantasy-ul ăsta, că... să mă rog, iau istoria normală și o îmbină cu fantezia. Da. Și cum în Game of Thrones ai Războiul celor două roze, mă rog, la origin, în primele cărți, după mm. aia devine altceva un pic, că, în, transpus într-o lume fantasy sau în Witcher ai toată, toate regatele alea este europene și iarăși transpuse în mitologia este europeană în care fantasy chiar, în care miturile chiar sunt adevărate și aici e cumva un al doilea război mondial perioada de la din mijlocul anilor 1900 în care într-adevăr ar fi fost miturile alea adevărate și cum care ar fi raporturile de forțe schimbate între... Unul dintre evenimentele importante, jurul căruia se învârte toată povestea, e distrugerea unui oraș... Constantin. Așa, cu o armă zdrobitoare care încheie un mare război. Da, exact. Și după aia toate părțile din război, toate părțile implicate în conflict, sunt, ok, care e faza cu arma asta? Cine o are? Ce e... Cum putem să ne -o însușim? Da, și e o aluzie destul de clară la bomba nucleară exact. lansată da. la Hiroshima și Nagasaki. Și mai, mai e o paralelă din asta, la un moment dat e un flashback când e Maica cu. cu aia mică, cum o cheamă. Tuia. Maica, maica cu Tuia. Sunt două copile mici după un gard cu sârmă ghimpată și niște gardieni îmbrăcați în negru le dau de mâncare, mă rog, le dau de mâncare să-și bați joc de ele și iar și o trimitere foarte uh, directă dacă nu la Auschwitz cel puțin la diferitele lagre de concentrare din acea perioadă Da, oricum, uh, cumva stă și lagă de tema asta cu al doilea război mondial și cu Hiroshima pentru că dacă stai să te gândești cred că după atacul japonezilor la Pearl Harbor în state, oricum, s-au făcut... Uh, Concentration camps. Bine, nu erau chiar concentration camps, dar erau. Uh, erau destul de. Da, erau destul de apropiate pentru uh, populația de origine japoneză din state, care cumva au trecut prin tot felul de, de chestii de genul ăsta. Uh -huh. Deci, probabil că chiar uh, la chestia asta. Foarte foarte probabil. Da, e într-adevăr, greu de rezumat uh, despre ce e vorba în Monstres și că e un fot foarte alambicat. Și eu mă mir că să țin minte toate denumirile alea. Că eu. E, știi care e chestia? Că eu mi-am mi luat volumul 1 uh, undeva asta vară și l-am citit pe tot, am trecut prin el efectiv în jumătate de zi, eram ok, vreau, mm. mai vreau să știu ce se întâmplă, vreau să știu ce urmează. Uhum. După care cumva am uitat În octombrie urma să apară următorul număr Am uitat total Și acum după ce am vorbit cu tine să facem chestia asta Am zis ok, hai să văd ce a mai ieșit Și am văzut că a ieșit și 7 și 8, Și l am luat și m-am uitat prin ele Și mi-am dat seama că trebuie să recapitulez un pic Pentru că am pierdut în decursul a câteva luni Deja nu mai era Sunt atâtea elemente și atâtea povești în paralel Care se leagă și așa încât Ii trebuie să ții ca în Game of Thrones adică trebuie să le reiei un pic după o pauză ca să poți să-ți aduci aminte de toate complexitățile dintre personaje și așa. Da, și trebuie să ai așa un flow chart lângă tine. Exact, da, da. Dar tocmai asta mă atrage foarte mult la genul ăsta de, de poveste. Faptul că e foarte credibil cumva din tocmai datorită detaliilor ăstora care sunt presurate în toată povestea și mă fascinează și vreau să știu și e partea asta de mister așa cumva, pentru că vreau să știu care e faza cu creaturile alea cu chestia care m-a atras prima dată știi, la, la um, toată seria asta care sunt old gods dar nu-mi dau seama exact că o parte din personaje sunt convinse că ele sunt pur și simplu niște manifestări ale fantomelor, ale zeilor whatever Um, dar în același timp cumva te lasă sunt anumite situații și dialoguri și așa în care îți dă senzația că de fapt nu sunt și că în orice moment o să nu știu, o să aibă un impact foarte mare asupra poveștii și eu aștept momentul la vreau să știu ce care e faza. Ar mai fi vorba despre Beach Planet care ăla, ăsta mi se pare mai simplu de rezumat, e, e un SF în care duce la extrem societatea patriarchală în care uh, lumea e condusă de, pur și simplu, de Consiliul de Tați. E un soi de uh, handmaid dance tale uh, în care femeile trebuie să fie obli sunt obligate să fie compliant soților iar dacă nu sunt compliant sunt trimise uh, afară, de pe planetă în ceea ce e numit colobvial în Beach Planet, da. Și povestea se desfășoară, un, cel puțin un plan al poveștii, e pe acea planetă, în, într-o închisoare, practic, uh -huh. în care uh, tocmai ajunge un nou transport, cu Camu Okago printre noile deținute. Da, care are un lume super tare. <laughs> Și din cauza unor mașinațiuni politice de pe pământ, e, ei se propune, sau e mai degrabă forțată, să facă o nouă echipă de... Deci nu mă știu cum ai spune-o sportul lui eluia, Un sport de... o combinație între handball și sport de contact. da. Megaton? Sau... Megaton, da. Așa, Megaton. E, e ușor descris așa, că e chestia asta plus chestia asta plus chestia asta. Adică ar fi un, soi de, un episod din Black Mirror cu ceva Orange is the New Black. Exact. Exact la asta mă gândeam și eu când mă uitam prin ea, că mi-aducea aminte, premisa cumva mi se părea foarte Black Mirror material. Că a luat o chestie existentă cumva și a dus-o la o extremă în care pare extrem de SF, așa, și scale. Da, și toată caricatura asta e... Adică felul cum e prezentată e foarte clar o caricatură. Nu, nu și a Nu face concesii, subtilității. Adică atunci când vin ținutele astea, acolo sunt întâmpinate de o hologramă roz bombon... Da, super sexualizată, așa. Care, da, care le explică că n-ați fost femei bune, că nu că uite ce v-ați făcut e, e chiar e un. E chiar un colaj în care explică fiecare păcat al, al fiecăria, că una e obeză, că una e recalcitrantă, că tot așa. Mi se pare oricum, genul ăla de chestie în care te, e nu știu cum să zic, e ca o glumă foarte incomodă mm -hmm. ca coata, adică din momentul în care am început să. Să, să o citesc, să o răsfoiesc în sinea mea eram wow, era clar o caricatură și clar o exagerare din asta crasă a unor, a unor uh, idei din asta din societate dar în același timp m-a m-a făcut să mă simt foarte foarte incomod <laughs> pentru că mă gândeam, zic ok dar toate chestiile astea până la urmă și-au rătăcinile în niște train of thoughts, așa pe care unii oameni chiar le au și pentru unii ar putea să nu fie o caricatură de loc ar putea să fie o... Da, frate, uite, așa ar trebui să fie, <laughs> <laughs> Adică și imaginam. Și ok da, da, da, da, da. Și mi s-au părut, părut foarte mișto personajele tocmai pentru că parcă... Adică reacțiile lor la ce se întâmpla, parcă într-un fel erau conștiente că sunt într-o caricatură într-o glumă, știi? Nu știu, uh -huh. sau asta e cel puțin senzația pe care o am. Da, chiar, chiar aici voiam să ajung cu, cu contrastul ăsta între, între astea două, că uh, Beach Pride mi se pare foarte conștientă pe toate nivelurile de ceea ce face. Adică e E foarte conștientă de ideea asta, de uh, hai să facem o bandă feministă, pe de-o parte. E foarte conștientă în abordarea grafică, că e o bandă desenată. Da. E... Personajele înseși sunt foarte conștiente cumva de rolul pe care îl au ele în, în poveste. Și povestea însă și e cumva despre personaje care trebuie să... În cap, într-un anumit rol și de tensiunile pe care le au cu rolul respectiv. În timp ce, uh, monsters e cumva opusul. Adică, ai, ai un fantasy în care aproape toate personajele sunt femei. Chestia este că, dacă observi, n-am menționat-o. Da, exact, pentru că pare destul de. Natural, cumva. Și personajele masculine care apar sunt uh, animale antropomorfizate, adică sunt, nu știu, pe jumătate tigri sau uh, whatever. Dar adevărul e că da, acum că stai să, să observ chestia asta, nu prea sunt personaje masculine human. Uh, erau niște din noiș la început, li se taie că se pe repede macaroana, că cumva... Când încerca să o, să o vândă pe... Pe marico uh, Are, are bă, momente din astea... Are... are are câteva momente din astea în care e self-aware, dar sunt foarte, sunt foarte subtile. Mă rog, să nu știu dacă sunt este foarte subtile, dar sunt bine punctate. E momentul ăsta de la început în care e, nu mai ca pardon, care e maica stând acolo vândută și cumva te face să crezi că, a, că o, o iau și o vând bărbaților, dar de fapt bărbații sunt în subordinea unei femei. Exact. Da. E, e deja un statement prin chestia asta și nu, nu e o chestie care ți se bagă musa în față. Mai e un moment, cred că prima dată când o cunoaștem pe The Sword of the East în care omoare un... Ca grave robber, da. El îi spune că no, you're overreacting și a, no, I'm not overreacting, care e... Exact. Exact, e o chestie foarte, da, foarte ancorată în ishiuri feministe, că... Chestia e că, într-un fel, e foarte ciudat, dar când am început să citesc Mă n-am luat chestia asta în calcul, adică nu, cum ai zis și tu, nu a fost așa, in your face, Feminist, uite, sunt toate personajele astea feminine Uite, personajele masculine sunt subordonate lor Uite, abordăm toate subiectele astea Pe care le regăsim și în societatea noastră și așa mai departe Și le băgăm într-un univers start fantasy și aia e Adică toată experiența cumva a fost foarte simplă așa, și subtilă Și chestia asta mi se pare că e un, un succes așa din punct de vedere al storytelling-ului dacă reușești să integrezi toate ideile astea cumva uh, într-un mod care să nu fie foarte in your face sau să nu fie motivul pentru care scrii povestea să fie ideile astea feministe, ci pur și simplu povestea e așa pentru că de ce să nu fie așa? De ce să nu fie doar personaje feminine? Sau de ce n-ar fi? Uh, Marjorie Liu spunea că asta a fost singura soluție pe care a putut ea să o găsească pentru a putea crea o plajă largă de personaje feminine să facă aproape toate personajele să fie femei pentru că uh, altfel, uh, al, altfel ar fi dat în, uh, în smurfet principal și că ar fi uh, ar fi căzut în ar fi riscat să își placeze personajele în stereotipurile clasice în care găsești femeile în povești de gen ai fi avut uh, acea femeie kick ai fi avut uh, acea femeie care e mai deșteaptă decât bărbații și a zis că nu, nu Luăm toate personajele care Cum am vrea să le facem Le facem femei le, le uh, Facem caracterizările astfel încât să ia în considerare genul lor Dar mm -hmm. uh, Ca să aibă loc să se exprime Cum trebuie Nu avea cum altfel decât uh. Da, mi sper că a reușit oricum ce și-a propus Adică Mi s-a părut întotdeauna că Mi-a mi plăcut foarte mult Mi se par mișto poveștile în care personajul principal de cele mai multe ori unlikeable sau e greu să-ți placă de personajul principal, e challenging cumva um, și nu e pur și simplu un Mary Sue de care să zici din start a, da, e super tare și așa, mi se pare interesantă Maica din punctul sa de vedere, tocmai pentru că la început nu mi-a plăcut deloc de ea uh, pentru că era așa foarte reluctant hero și hero oricum e mult spus și cumva, pe măsură ce se desfășura povestea, am început nu neapărat să-mi placă de ea, dar să, să, să o simpatizez, să empatizez un pic cu lucrurile prin care trece și cu situațiile în care a fost pusă cumva împotriva voinței ei. Mi se pare că toate personajele sunt așa foarte nuanțate, adică nu există good guy sau bad guy neapărat foarte clar. Bine, poate frăjitoarele alea, cum ea. Poate. Da, da, și alea sunt, sunt tratate așa cu simpatie, cu, adică spre finalul primului volum când uh, una dintre ele se confruntă cu, cu maica în timp ce e posedată de demonul ăla și îi smulge o mână și o găsesc pe cal săraca, vezi reacțiile lor și uh, vezi mm -hmm. relațiile, numai din, numai din desenul lui, lui Sana Takeda reiese uh, relațiile dintre... Dintre vrăjitoarele alea, și vezi că, totuși, nu sunt monștri, au capacitate de empatie, se iubesc unele pe altele. Da, exact, exact. E, e, paralela cu Game of Thrones și cu Witcher, pe care făcut-o mi se pare foarte potrivită, pentru că toată, uh, chest, toată zona asta de personaje cu nuanțe de gri. Cu motivații, cu principii și cu sisteme de valori personale și așa, Pe care le trebu trebuie să le înțelegi ca să aibă sens acțiunilor sau așa. Mi se pare că leagă toate chestiile astea, toate poveștile astea Că și în Witcher, Geralt nu e your typical hero, white knight Așa să zici că um, nu ia uneori decizii discutabile Sau că nu își vede unor de interesele proprii Fără să-i pese neapărat de ce se întâmplă în jur în Game of Thrones nu mai zic adică e nevoie să zic nimic despre asta și și în Monstres la fel, cum ai zis și tu chiar și antagoniștii principali sunt cumva umanizați într-un fel deci mi se pare foarte interesant sunt foarte curioasă cât, cât de lungă este povestea câte de, cât de, cât, cât de volume o să mai scoată până când o să aflăm care e faza cu toate chestiile din universul ăsta da, de asta, -asta mi-e frică de... de asta mi frică de obicei de povești, astea că nu prea se termină. <laughs> că adică eu m-am ars cu, cu manga mult, că. mai ales alea. știi că în manga e cumva e obligație să nu termini. Că de aia. Nu da, că de asta n de exemplu, și Bleach și foarte multe. Uh... Pentru că nu sunt realizate de un singur om, sunt realizate de un studiu întreg. Are, o, da, da. are omul ăla, are în spate mulți asistenți și faptul că lucrează la banda aia și că banda aia apare month in and month out, fapt week in and week out, că săptămânale la ei, e slujba lor și tu dacă nu spui că nu, aici am oprit... Da, e lași pe oameni fără loc. La... fără loc de muncă și e cumva o datoria ta să continui să, să provide și e... de-asta s lungite. Nu numai că vor unii bani, e verticală treaba. Da, e tot sistemul. Dar bine, am văzut că la finalul volumului 8, care e ultimul scos din Maltres, uh, autoarele chiar spun că o să continue pentru cât e nevoie să spună povestea pe care o au de spus. Dar asta e o chestie foarte vagă. Adică Din punctul meu de vedere aș vrea să scoată încă, nu știu, 30 de volume, pentru că mi se pare foarte interesant universul și cu foarte, foarte mult potențial dar în același timp cred că are nevoie de o finalitate cumva, nu știu nu cred că poate fi genul ăla de chestie care să continue la nesfârșit cred că la un moment dat o să, o să vrei să afli care e concluzia da, de altă parte e și un univers atât de bogat încât poți să faci spin-off-uri sau... da, da, da de energie să ai mm -hmm. Mi se pare oricum foarte tare, uh, mi se au părut foarte mișto paginile alea cu excerpts of a lecture from the extreme esteemed professor Tam-Tam care <laughs> în toată, toată povestea asta mega dark despre demoni și zei și sânge și canibalism și așa <laughs> mai apare din când în când Câte o, câte, un, câte o pagină cu aventurile profesorului, profesorului Tam Tam Care le explică unor necomensări mici Foarte cute așa Despre tot felul de uh, detalii din uh, istoria lumii astea, um, Mi se pare contrastant To say the least așa, Dar în același timp foarte util Pentru că te, te bagă cumva, te adâncește și mai mult în poveste Fără să fie ca un... Wikipedia entry, știi? Să citești așa pur și simplu sau o introducere din asta foarte seacă, gen. Da, um, cumea, erau la un moment dat nu știu ce facțiune de oameni care bla. bla. adică cumva introduce elementul ăsta de, um, de Wikipedia, dar într-un într mod foarte creativ și simpatic. Da, e, e cumva integrat în text. Știu, am, am văzut recent ăsta, de Assassin, un film din Hong Kong, chinezesc, nu știu sigur. Și începe așa cu un scrolling text foarte lung în care îți explică situația din China medievală și că s-au făcut o, o, o provincie, s-a separat de împărat și că nu știu ce asasin a fost trimis. Îți explică, dă foarte multe nume de personaje și de date și de teritorii și în, moment, în film ar trebui să... Știi despre, să fi interiorizat chestiile alea, că vorbesc cu oamenii despre asta și îți povestesc, Stau, stă lordul cu sfeșnici în jurul lui și spune A, uite că trebuie să-i să cununăm pe că aia din provincia aia, cu aia din provincia aia și vin alții și spun că nu, că dacă o să facem asta o să vină împăratul Și și tu stai și tu la chestia aia și nu știi spre cine vorbesc, pentru, <laughs> pentru că toate numele alea și toate datele alea nu ți-au fost prezentate cumva într-o manieră filmică Da, da, da, da, da I -i... Cumva, nu știu, mi se pare că that's kind of bad storytelling într-un fel. Adică dacă ai nevoie de un mai capitolul introductiv înainte de film ca să poți să faci oamenii să înțeleagă povestea, înseamnă că nu ai structurat filmul cum trebuie. adică Sau, nu știu, asta e părerea mea, cel puțin. Mie mi se pare foarte mișto uh, filmele și poveștile în care te bagă direct în acțiune și cumva te ajută să-ți dai seama de ce se întâmplă pe parcurs uh, ardându-ți niște momente sau niște interacțiuni între personaje sau știi să-ți lase indicii și să te lase pe tine să umpli golurile mm. din poveste cumva Da, mă rog, în The Assassin cam ăsta era the point, adică e film ăsta de, de artă, e foarte alienant el așa ai gândit Ideea, e să, ideea era să ia o poveste de asta, oxia și să uh, cumva inverseze toate valențele, să o facă să se simtă complet neeroică toată violența se simtă complet necatartică să pun accentul pe politică era, era, era o chestie foarte, chestie foarte ciudată filmul, da, filmul e mișto chiar dacă nu, nu înțeleg ce se întâmplă <laughs> și ok. Adică asta, asta e bine. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă și când steal in joy the story, atunci e regulă. Da, și asta în, în Beach Planet mi se pare că într-un fel a rezolvat cumva mai bine chestia asta dat fiind și scenariu, mă rog, scenariu lumea în care se, se produce. Că e... Că au televizoare, Asta e marele avantaj în Beach Planet, când în Beach Planet există televizoare și poți să aibă reportajele alea, poți să aibă diferitele proiecții cu rol informativ și cumva integrează și mai în, în corpul poveștii acele infodampuri. Da, da, da. Și mi se par foarte mișto paginile alea cu, ca niște reclame, așa foarte vechi, foarte retro ad din astea din, din ziar Care cumva completează Atmosfera generală a lumii În care se întâmplă acțiunea din Beach Planet Pe lângă chestia asta Mă uitam că le răsfăiam aseară Pe amândouă Să refresh my memory așa. Și mi se pare atât de Pe lângă temele Ok, ca au teme feministe Care se aseamănă Dar uh, diferențele estetice așa Ca imagine, ca look dintre ele că Monstress e foarte uh, detaliat și desenele sunt super grafice așa și foarte uh, meticulos desenate și randate și așa mai departe. Și sunt unele cadre care pur și simplu stand-alone ar putea fi niște printuri absolut extraordinare ca nivel de detaliu. Beach Planet, cum ai zis și tu, e clar, e stilul e mult mai clasic așa pentru o bandă desenată cu... Really awesome inking work, adică foarte mișto desenate, cu umbre foarte puternice, totul foarte clar așa și ușor geometrizat, culorile super țipătoare, dar destul de flat și ce mi s-a părut foarte mișto e felul în care au folosit halftone care n-a se folosea în de desenate pe vremuri datorită limitărilor tehnologice, aici într-un univers super sci-fi, teoretic foarte high-tech, folosesc Hafton-ul tocmai pentru LCD-uri și ecrane și așa într-un mod foarte creativ, cumva mi s-a părut, părut foarte mișto felul în care au stilizat uh, toate televizoarele și ecranele și hologramele și așa cu, cu efectul ăsta grafic uh -huh. uh, și numărul numărul 3 e desenat, de, e desenat de altul, de alt băiat decât uh, cel principal și chiar uh, Trimite și mai mult către stilul retro, către uh, benzile de dragoste din anii 50. Da, exact, exact, zona aia. Că și adurile alea la fel, par aduri din ziare din anii 50-60 și sunt și formulate ca atare și așa, mi se pare foarte mișto. Eu mă, eu mă gândeam că, mă rog, e asta un nivel, dar mi se pare că și felul cum folosesc uh, limbajul grafic al benzii desenate e iarăși contrastant e uh, Monstres, e strict uh, ai imagine care îți arată un moment al acțiunii și se succede una după alta și așa e foarte, e foarte simplu cumva, e foarte clar În timp ce uh, Beach Planet e mult mai mult mai formalist, folosește grile foarte mult și, -și își impune să folosească grilele într-un fel astfel încât efectiv pagina cum arată momentele pe pagină să comunice ceva. De exemplu, e acel prim moment, prima pagină în care intră tipaia aia în, în studioul de înregistrare și vezi că ai primul rând în care primele trei casete, ea se plimbă pe stradă și ultima casetă e și studioul de înregistrare, după aia al doilea rând în care sunt două casete sau trei cu ea pe stradă și iarăși studioul de înregistrare și după aia în ultima e o casetă cu ea prin stradă și trei cu studioul de înregistrare. Da, da, da, da, da, e foarte mișto formatată pagina mi s-a părut foarte interesant și mie. Și micile detalii, inserțiile alea de detalii. Prima dată când am văzut așa toate, eu mă uit pe iPad și cumva când am deschis prima dată volumul și am văzut că toate paginile sunt așa structurate pe grid, inițial nu mi s-a părut să facă un amazing thing, că mie îmi, îmi plac foarte mult benzile cu paneling neconvențional și ăsta la prima vedere mi s-a părut foarte convențional dar după aia când am început să trec prin ea pagină cu pagină mi-am dat seama cât de mișto e de fapt împărțită acțiunea pe cadre și nu e nevoie să fie paneling neconvențional uh -huh. și um, super off format așa ca să fie interesant, și e mișto să poți să lucrezi într-un grid și să spui o poveste într-un mod foarte interesant grafic Da, că fac și multe lucruri cu tranzițiile astea de la moment la moment că ai, de exemplu, mai momentul ăla când vorbești un bărbat cu tipul care uh, se ocupă de Beach Planet și în același timp e soția bărbatului prins acolo ah, okay. și povestește da, da, da. și uh, alăturate momentele alea două și parcă unul povestește ce spune celălalt și cumva te-l face să crezi că a, uite, că bărbatul ăsta de fapt nu vrea ca nevasta lui să fie acolo când de fapt el, el îi spune eluia că bă, moare nevasta. Exact, exact, exact. Și cum când m-am prins de chestia era eram ok, wow, am înțeles complet greșit dialogul <laughs> din prima parte. Pe da, da. pe de altă parte, toate chestiile astea sunt mișto, dar mi se pare că sunt folosite cumva strict pentru a impresiona și nu musai pentru a duce mai departe ceva tematic. Dacă știi ce zic. Mm, nu chiar. Deci, de exemplu, și da, multe chestii din astea au intrat în vocabular odată cu Watchmen. Și în Watchmen uh, sunt foarte multe lucruri de, de genul ăsta, dar aproape toate au legătură cu tema Benzii sau cu temele Benzii și aproape fiecare moment din ăsta uh, nu, nu e doar o chestie, a ah, uite autorul a făcut o chestie deșteaptă, ci e da. uh, a uite autorul a adâncit tema pe care o expune și mi se pare că în Beach Planet, adică Beach Planet așa, în general, mi se pare că e o chestie foarte de, cumva, de fațadă, cumva uh, mm. impresionant uh, la nivel superficial și de atitudine, dar uh, care nu-s convins de potențialul ei uh, retoric, de cât de convingătorie. Da, înțeleg, înțeleg ce spui. Poate și pentru că nu se ia foarte în serios și e Uneori sunt exagerările astea poate strict pentru the shock value, cum mai zis tu, să fie o chestie care să te impresioneze într-un fel sau altul fără să-ți spună neapărat ceva mai departe de atât, adică poți să înțeleg ce zici vis-a-vis -vis de chestia asta, dar cred că e și genul până la urmă genul care s-a încadrat în mod asumat de vin? Mă rog, genul, nu știu sigur că de asumat e, că ea voia să, deci cel puțin în interviuri, Kelly de DeConnick zicea că, ah, eu vreau să fac o, un omagiu filmelor Grindhouse. Și nu prea mi se pare că e, adică e mai degrabă ceva din genul ăsta de, cum ai zis, Orange is the New Black și Black Mirror și o satiră SF cu elemente de conștiință socială. Da, da, nu, nu cred că aș fi asociat filmele Grindhouse cu comicul ăsta în niciun fel. Mi se pare că încă își caută identitatea să ce puțin în primul volum, nu știu, poate după aia începe să o, să o recapete, dar e... are multe elemente faine, dar mi se pare așa un pic, un pic disjointed. Da, e, e. Și oricum, pentru mine personal, o chestie foarte diferită de ce aș... Uh ce aș citi în mod normal adică eu fix la asta mă gândeam în timp ce o parcurgeam și anume că dacă nu aș fi luat-o să o citesc ca să discut despre ea cu tine nu știu cât de mult m-ar fi tentat neapărat subiectul pentru că deși mă atrage zona asta cumva feministă în mod intenționat sau nu și chiar și sci-fi-ul nu știu dacă e genul meu de poveste adică cum ziceam pe mine mă atrag foarte mult poveștile gen monsters, Dark Fantasy și nu numai, dar cu complexități din astea foarte intricate, cu ploturi care se uh, întrepătrund cu elementul ăsta de mister cumva, de uh, chestii care să mă țină în suspansă, să vreau să știu ce se întâmplă mai departe. În Beach Planet cumva mă bucuram așa de acțiune pe moment am ha, ce tare e chestia asta, wow. Mamă, cum e faza asta? Dar nu țineam morțiși să văd ce se întâmplă mai departe Adică, într-un mod foarte ciudat Nu eram curioasă să văd ce se întâmplă cu uh, personajul principal Și ce o să facă cu megatonul Și dacă o să-și facă echipă sau nu Și care e faza cu consiliul și așa, Adică erau niște chestii pe care le luam pur și simplu din poveste Zic ca ok, deci consiliul taților face asta Deci ea face asta și așa și luam pur și simplu informațiile pe care le, mi le dădea povestea și, și parcurgem așa pas cu pas toată acțiunea dar nu, mă, nu mi s-a părut neapărat o chestie care să mă țină în super suspans și să vreau să știu ce se întâmplă mai departe neapărat ceea ce nu știu dacă e o chestie de gusturi personale sau de felul în care e structurată povestea cel mai probabil e o chestie de personal bias la mine cred, cred că e amândouă adică e pe de-o parte și s-ar putea să nu fie fix genul tot de poveste, dar pe de altă parte, are și câteva carențe din asta la nivel de, de storytelling. Adică că de exemplu, nici. monstres genul ăsta de poveste nu e fix stilul meu, nu e. Nu-mi nu plac poveștile în care trebuie să învăț multe, nume inventate, da, da, da. În care, pe care ca să înțeleg acțiunea, trebuie să o urmăresc cu un flowchart dar până la urmă a reușit să mă, să mă convingă, adică eu am citit primul număr și cam acolo l-am lăsat și după aceea zic că ți-a plăcut ție și ai să citim citem. Și m-a prins până la urmă, are, are, așa o, are o convingere și are, știe foarte clar ce vrea să fie, știe, are, e foarte conștientă de identitatea ei, de ceea ce vrea să realizeze, de mijloacele de care dispune. Mă astrez, mi se pare că are anumite, are câteva carențe și șchiopături și adică... Da, ah, da, da, definitely. nu e perfect. Adică faptul că n-am reușit să rețin toate personajele și să fie clar care e relația dintre ele și decât mult prea târziu, nu cred că nu mai vina mea. Nu, nu, nu, nu. Dar în ciuda acestor probleme, faptul că totuși... Mi-a plăcut mai mult, m simt mai satisfăcut de Monstrens decât de, de Beach Planet și la nivel de, de interpretare găsesc mai multe chestii interesante în monstre decât în Beach Planet. Mai ales și prin faptul că Beach Planet îți face treaba. Da, exact. <laughs> te, te îți de așa cu lingurița tot ce, tot ce trebuie. Și, nu și are, are momente în care e uh, Conștientă că e O bandă de sănătate de gen, de exemplu Cred că primul cuvânt pe care îl spune uh, Pisica e Liar Da, exact, care e saga să te lasă Dar e mult mai Dar e mult mai... Uh, mult mai subtilă cu trimiterile astea, cu trimiterile feministe, cu trimiterile la alte benzi, nu, nu le lasă să, să acapareze propria ei poveste. Adică își știe că asta, este, asta vreau eu să zic, asta e povestea mea, asta este povestea personajilor mele. Suntem conștienți că nu trăim în vid, că povestea asta este spusă totuși într-un anumit context cultural, dar nu lăsăm acel context cultural să ne acapareze propria noastră poveste și propria noastră identitate. Exact, exact. exact. Și acum venind dintr -o, din partea unei povești care e așa un mix, adică cum ziceam, dacă stai să o analizezi poți să încercuiești foarte multe influențe, uh, foarte diverse, din foarte multe mitologii, din foarte multe povești, foarte multe stereotipuri, tropi și așa mai departe, dar sunt luate și împletite într-un fel pe care nu l-am întâlnit până acum, că cred că, de fapt, asta e partea cea mai grea Că, na, dacă e așa, everything is a remix, și chestia aia, că orice poveste s-a mai spus și um, toate chestiile pe care le inventezi, de fapt nu le inventezi dintr-un vid, nu le scoți din neant, sunt pur și simplu remixuri și reinterpretări ale acelorlași povești, acelorlași povești. Și cred că e asta e partea cea mai dificilă, să iei toate chestiile astea, toate elementele astea pe care vrei să le ai în povestea ta și să le reinterpretezi, să le mixezi într un fel care să, să fie original și autentic dar în același timp să fie convingător cum ai zis tu, să te convingă că lumea chiar există și că astea sunt regulile și că astea sunt personajele și astea sunt relațiile dintre personaje și lumea asta funcționează așa și tu ca cititor să zici a, ok, bine this seems legit <laughs> și, să, și să vrei să citești mai departe și să vrei să vezi ce se întâmplă chit că ești genul care să stea să citească lor cum sunt eu că sunt genul ăla de om Uh, fie că nu și pur și simplu vrei să parcurgi povestea și să înțelegi pe parcurs și pur și simplu să vezi care e finalitatea ei. Adică dacă reușești să îmbin sau să atragi ambele genuri de uh, cititori, mi se pare că e ok că ai reușit să faci o treabă bună. Uh -huh. Da, mi, mi se pare păcat că e... mi se pare mai puțin discutată și mai puțin adusă în nu în atenția publicului și mi se pare păcat. Demonstrez că e, e totuși o chestie care merită cât de cât. Da, uite, acum vorbim noi de yeah, stăuia aici. E monstrez. Și mulțumesc inima. că ai dus în vedere că după cum am zis aș fi ignorat-o. Păi mă bucur că, că n-ai ignorat-o, mă bucur că ai citit-o. Să și, uh, și și 7 și, și 8, că sunt foarte bune. Chiar sunt bune. Aha, ok. Uh, Pare, pare o concluzie bună pentru toată discuția asta. Zici zi ceva despre tine așa. Despre tine. a greu. <gângânt> Ce anume? Păi, nu știu. Unde te găsește lumea, de exemplu? Unde ai publicat? Unde ai... <gânt> da, deci până acum aspre... Eterna mea frustrare, nu am reușit să fac nimic Gen carte sau bandă sau așa la modul serios um, Ilustrez uh, editorial pentru decât o revistă Și am început recent să experimentez cu uh, banda desenată Până recent în ultimul an uh, În principiu îmi postez pe Facebook-ul personal Tot felul de doodle-uri și mini bands Pe care le tot fac cu momente din astea stupide din viața mea, pe care cred că le avem cu toții. Um, și în rest, um, ilustrez și desenez și fac o felul de chestii pe care um, le pun pe uh, Behance-ul meu, care e behance.net slash Shopov, sau pe, pe site-ul meu personal, care e shopov.com, foarte creativ. <laughs> um, și mi-aș dori foarte mult, la un moment dat, să găsesc timpul și energia și Uh, cred că resursele necesare să fac o criticică sau o bandă sau ceva, pentru că am tot felul de idei și tot felul de uh, momente din astea în care mă uit la benzi care îmi plac și la graphic novels și aș zic, mamă, ce aș vrea și eu să fac asta, ce mi-aș dori să fac asta și niciodată nu găsesc uh, nu găsesc uh, timpul să structurez toate ideile astea în ceva concret dar sper că cândva în viitorul apropiat o să se întâmple și pentru mine și cu toții sperăm asta că, că faci lucruri frumoase. mulțumesc păi na, cred că cam asta a fost mulțumesc că ai acceptat să vii să discutăm Mai mulțumesc pentru invitație it's an honor ah. da. Da. Da. ne mai auzim Pa a Pa